për çështjen e kaderit me lejin Allahu subhanahu wa taala. Tema e sotme është si parathënie, si gjithmonë domethënë në çdo temë kur fillohet, fillohet me një parathënie. Edhe parathënia e çështjes së kaderit, ka të bëjë me vet çështjen e kaderit. A duhet të flasim për çështje apo jo? Kjo është shumë e rëndësishme, sepse trajtohet tek njerëzit ndërgjësia është e njohur dhe është dëgjuar tek njerëzit që thonë mos fol për çështjen e kaderit sepse çështja e kaderit është çështje e rrezikshme tfutoshën thënë domethënë është rrezik, ka probleme, ka disa hallka të pa të pa qarta, mund të të, të të çon njeriu në humbje në radhë. Ata rushkasin shumë këmb, domethënë disa fjalë që për të përdorur njerëzin për gjisikullton dhe kanë argumente për këto nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Por ne ë do të shpij do ta shpijim të të çojë tani domethënë a duhet më fol në të vërtetë për kaderin e Zot më fol, sepse përpara se ne të flasim për kaderin u dysh devleshën që ne të flisim për të pa treguar që a duhet më fola apo nuk duhet më fol për të. Në një kohë që disa njerëz, më lejoni më ndajmë simin e kaluar që kanë bajtur, domthonë herë tek herë në kaluar para disa viteve kur kanë folur për temën e parë, për këtë temë, unë kategorjë një vëllai jonë, ai më ka thënë buti pse le të, po të përcjesh në kadrin, çështja ka deri në është çështje rrezikshme, më radhë ka probleme, mos fole. Profesor Sami më ka thënë kur përmendën kadrin, heshti. A dini sakt? që profeti sallallahu alejhi dhe sallam ka thënë kur të përmendet Qadiri heshtni. Edhe një herë tjetër gjithashtu ka parë sahabët duke dialoguar për Qadirin dhe ishin nxehur me njëri tjetrin duke biseduar në formë nxehur për Qadirin. Edhe u tha pushoni, mos flisni për Qadirin, i ndaloi. Edhe më tha kë vëllej, domethënë që çështja është e rrezikshme, mos fol për Qadirin. Edhe normalisht këtë lloj gjë mund ta kenë domethënë shumë të erë. Dhe është të dobishme të siarot Kështë që është jë Në tërë ne Themi fillim njështë dhe më thunë që ne flasim për qështën e kaderit Parë rësuet që vjojnë Gjë e parë është se kaderit është një për i gjash pikave të besimit Gjash shtyllove të besimit Edhe për derit Se është një për i gjash shtyllove të besimit Ne kemi për dëtyrë gjitha besojma Sëpse Gjash shtyllove t dhe besosht në me lajket, dhe besosht në librat, në profetet, e 4, e 5, dhe besosht në, besosh në ditin që kemi dhe e 6, dhe besosht në kaderin e mjërë dhe të keqë. Ta shi që dhe besosht të të të gjashgjera, duhet pa tjera që të të të, të, të njohësh, sepse besimi, besimi përbënë, pikës e pari, njohëje në tyre. Një personin që nuk e njef, dhe shka nuk më ta besoj e ta. Kushtu që dhe kaderi, në gjash pikave kërësore të imanit, nuk quët imani i sakt, asë nuk quët besimtare i personit si, nuk beson katerin fare. Nuk e beson fare. Edhe do vinë detaj në shalë që do të regojmë se shpre që ndërimi kanë mbajtur se levë të talë dhe djetarë në lidhje me të personit si, nuk e besonit katerin. Do me thënë, ne kemi nevojt të njohim katerin, sepse katerin është një për gjasht shtyullave të besimit, edhe nuk plëtsohat besimi jonë, pa e n Kjo është pika e parë. Pika e dytë, është i ngjashëm me ti të, të parën, është i kaderish pjesë e fesë. Është pjesë e fesë islame. Ëdësia e tillë nëna është treguar që ne ta njohim atë, ta atë. Pra ne dhe besojmë atë. Prandaj edhe kaderi është treguar në hadithin, një nga hadithet më madhështore të Islamit, që është hadithi i Xhibrilit alayhis salam. Edhe si ti e di të dietarët, hadithi i Xhibrilit alayhis salam është nga hadithet që është është treguar ose do të thonë ka ndodhur kjo ngjarje ardhë e gjejda alislam edhe pyetja që i ka bërë profeti sallallahu alejhi dhe sellem për islamin, për imanin dhe për ehsanin ka ndodhur në fundin e jetës së profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Për të treguar njerëzve në mënyrë të përgjithshme gjithë të islamit që ushtrit aty të të se kush është ky islam? Nga se përfaqësohet? Kush janë bazat e tij? Kush janë shtyllat e tij? Edhe kur ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem në hadith ndër të tjera që besimi është, siç e përmendëm para, ka thënë edhe të besojnë ka deri në mirë të keq. Në fund fare pastaj kur lagroh Xhibrilaj selam i thon i thon sahabëve, kthejeni mbrapa ato personi që erdhën të pyetin, sepse nuk e mori vesh profetul sallallahu alaihi dhe sallam në fillim fare, nuk e mori vesh, e ky ishte për Xhibrilaj selam. Thuhet që në çdo lloj rasti ka pas marr vesh profetul sallallahu alaihi dhe sallam kur i vinte Xhibrilaj selam fëm në njëri vetëm në rast jo. Nuk e kuptoi derisa u, u largua ku largua edhe ata e kërkuan sahabët dhe nuk e gjetën atëherë mori vesh profeta sallallahu alajhi ki kishë qenë Xhibril alayhis salam. E tha, "Ky është Xhibrili, erdhi që të mësojë juve fen tuaj." Kjo tregon domethënë që këto pjesë të u treguan janë pjesë fesë. Edhe përderisa vetë erdhi të të tregoj fen tuaj, kjo tregon që feja është atë për bën ndotë gjëra, tregimi, domethënë që duhet ta dini, pra ne treguohet që ne ta dimë. Kjo tregon që kaderit duhet ditur, sepse është pjesë e fesë, dhe përndesh të reguar nisam, kështu që është të mësoshme që të njifet që është e kaderit. Pik tjetër, është se Kurani i madhëruar ka përmëndur shumë detaje për kaderit, të cilët do vinë në mësimit të ardhshme, nuk duhet të ngutë e mi të të regojmë të një, do vinë në mënë detaje, argumentet shumë të nga Kurani, Sigurisht se nga studimet e profesorëve, po tash e vë flasim për Kur'anin, kanë ardhur argumente të shumta për kaderin dhe për detajet e kaderit. Edhe siç dihet Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an, Kitabun anzalna ilayka mubarakun yudabbiru ayatihi. Falos këtë libër ta kemi zbritur ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam të beqaçim që ata të meditojnë dhe të persiatin argumentet e tij. Domthonjë ti të meditosh, përpijesh të nxjerrësh kuptimet e thejla dhe jo vëtëm të cektat. Për e këtyre argumenteve, që ka nëzbritë për dhe, kur ti dhe më dhënë të meditosh në to, do të thot që ti të kuptosh, kështu që Korani do të kuptuar i gjithi, edhe në këto të gjërë që do të kuptuar i janë dhe argumente që vlasin për kaderin, kështu që dhe kaderin do të njohër dhe do të kuptuar, sëpse është pjesë e Koranit. Pra ne dhe Allah në ka ordhuruar q Kurani, nuk është të jeshtë që ne të letëzojmë Edhe pse letëzimi ka shumë shë problem Por është që ne të letëzojmë duke e medituar ato ide që të regohen ta Për të përfituar për tyre Njitha shëtëtë Allahus më të talë E felejtë të dëbërur në kurana Ema ala kulubin e këfaluha Thotë ata a nuk e meditojnë letëzimin e kuranit A nuk meditojnë në letëzimin e kuranit Apo zemë ati kanë të kytura gjitho tregojnë domethën që Kur'anin duhet medituar, në lexim. Dhe kjo meditim do të thotë që jeta kuptosh, ata kuptosh, duhet kuptosh ndër tëra dhe ai edhe që flasin për kaderin. Kjo tregon që çështja e kaderit që është një çështje e rëndësishme që duhet të njihen sepse është pjesë e Kur'anit. Pika e katërt është se sahabut radhiyallahu anhum e kanë pyetur profetin sallallahu alaihi dhe selem për kaderin, bile, domthonë madje e kanë pyetur edhe për çështjet e imta në kader. Kader, për që është shumë tim ta Për ektur e hadithëve është rasmetuar të këtë muslimi Radhi Allahu anhu Nga Jabir ibn Abdillah Radhi Allahu anhu Se shkon suraka ibn Malik Të këtë muslimi Allah, Shkon suraka ibn Malik Të këtë profetis sellim, Dhe i thot O i do guri Allahut Na e tregon e fen ton Si kur jemi kriuar tani Shikon e të shenë Në do të regojme të hadithin Në mëllishtë këtë hadith Ka i në shpikim ka shpjegimin e vet, ndër shpjegimi ti do vi nëshallën kohën e duhur me lenin Allah subhanahu wa taala. I desh tani vetëm për du të treguar që profeti sa në mësh pyetur, ndër shën çfarë përgjigje ka dhënë. Përgjigje e tij është shumë e shkurtër, është e qartë, ka nevojë domethënë fatisht që ne ta kuptojmë, meditojmë atë që të nxjerrim atë që na duhet për për asaj përgjigje. Do lidhet me temën e kaderit. I thotë O durgu Allah, na shpjegon e fen ton, sikur i jemi krijuar tani. Thot për çfarë punojmë? Përse, përnojmë. A përnojmë duke u bazuar në te që ka kaluar, në më thënë ka dirin në shkrujtur, apo përnojmë duke mos që në shkrujtur as gjë, dhe në më thënë përnojmë dhe dhe shkrujt më brava më se të përnojmë atë të që do përnojmë. Edhe i tha për e to sërem, për kundra zinë, ne përnojmë për atë që shkrujturit, bile, janë tharë fletët dhe janë ngritur lapsat. Edhe ësht Atëherë i thot Sunaqo Odhul Allahu, atëherë thot pse punojmë? Përse punojmë? I thot Profeti sallallahu alajhi wasallam, punojmë së zhdoqut do t'i lehtësohet për atë që është kërjuar. Domthonjë shkojnë çfarë pyetje shumë të imët në që është ne kaderit. Domthonjë pyetje kryçe, të cilën mund ta bëjë çdo musliman sot, edhe ka problematike në vetën e vet dhe kërkon shpjegim për të këtë pyetje. Është pyetun që konë Profet sallallahu alajhi wasallam dhe Profeti sallallahu alajhi wasallam ka dhënë përgjigjen. Kjo tregon që çështja e kaderit është trajtuar konë Profeti sallallahu alajhi wasallam. Për e do sërëm një, vetëm që nuk e ka këndështuar këtë loj pyëti që thot që largohë për kësaj, mos pyët, nuk leot për jësësh, por i ka dhe një përgjigje të qartë, të saktë, të pasër, që është ndryqëuese për gjithë dhe që vinë mësti, salallahu a.s. Pik tjetër është, që të regonë rëndëcine të folurës për qështën e kaderit është, se sahabë dhjithë të shtu, ladhi allahu anhum, ua kanë mësuar në zënësve të tyre që është janë e kaderit. Pra në të resmetohet e këtë muslimi gjithashtu se, Ebul Aswad duali, se Umar, Umar Huseini, e bul esuat e dueli të rgonë. Se Omar në ibn Husaini, radhi Allah anhu, e pyët dhe i thot e bul esuat e dueli. I thot, Omar në ibn Husaini shë për sahave, kurse e bul esuat e dueli shë për tabinjive. Edhe i thot, Omar në ibn Husaini, e pyët në zënësin e ti. Këtë punë që bërë njërëzit, sa thot, në bazë të kaderit të mëparshëm apo në bazë asaj që nuk u shkruajtur fare. I thotë ai përkundëzi, ata e bënë thotë në bazë asaj që është shkruajtur dhe është aktuar për ta qenë përpara. Atëherë i thotë, o mën Husaini, "A nuk është kjo padrejti?" I thotë ebul esved el duwali, i thotë u tremb më shu, shumë në atë moment kur më tha kjo, u tremb më shumë. E i thashë çdo gjë është krijimi i Allahut dhe është ndërimi i tij. Edhe i ti. tha që thonë dhe njësose këto pyetje ta bërat vetëm për të provuar logjikën tënde. Domethënë, po shikosh edhe sahabët i kanë bërë ndonjëse vetyre pyetje shumë delicate për të shikuar sa e kanë kuptuar ata kaderin. E gjithë kjo do të mund tregonë një gjë kaderi, është çështë e rëndësishme të cilat duhet trajtuar, duhet të folur për të, duhet të sqaruar, duhet i të qartë do besimtarët. Edhe realiteti është domthonjë që kaderi është një temë shumë e madhe është e modhështore, është një lutje me të cila po që se shpaloset për para syve tu, ke për të njohur madhështinë e Allahut subhanu teala. E tjesh tjetër është pikë tjetër, pika 6 që tregon rëndësinë të folur os procesin e kaderit është, se gjithashtu dhe dietarët e mëdhenj të Islamit kanë shkruar për kaderin. Kemi shumë libra të dietarëve Islam të cilët kanë shkruar për kaderin. Libra që flasin vetëm për hadithet që transmetohen për Kaderin dhe për fjalët e sahabeve dhe tabiinëve ose libra të natyrës tjetër, e cila to të tregojnë shpjegimin e këtyre argumenteve. Të gjitha këto libra na tregojnë domethënë që kjo çështje është çështja e rëndësishme e Islamit, prandaj dijetarët e Islamit kanë shkruar gjithë për këtë. Edhe po mundësisht kjo domethënë çka është e vërtetë, i bie gjithë, në humbje, në dhejj, që gjithasapo janë humbje, gjithë ato dijetarë mëdhëj të Islamit, çka është shkruar për këtë temp. Gjithashtu pika e 7 që tregon rëndësinë e të, të folurës për çështjen e kaderit është se nëse ne nuk do të flasim për çështjen e kaderit, kemi për të, kemi për të larguar për një dije më dhështore për të cilën kemi nevojë shumë do duhet që ta njohim atë. Dhe nëse ne do të heshtesh, nuk do të flasim për çështjen e kaderit, do të hapim portën atyre të cilën flasin dhe janë Të humur nuk të rrug Edhe e shpigojnë të me humbje Dhe jo si që ka tërgurë Allah dhe dërgurë e ti Sa në Allah Edhe Pika tjetër është se Njohen këse e teme ka Në të ka një di e shumë madhe Dhe ka hajë shumë madhe Edhe fatik ishte e që më shtyru mua Ndërët tjera Që të flasë për këtë temë Qështë një ka derë Në basë në basë në maruam Shpikim në emrën e të Allah Së përën e Po ta shikoni se në vazhdimin e temave tona, do të, të, të riku kujtojmë gjithashtu edhe për disa çështje në të cilat kemi folur, kemi folur për emrat e Allahut subhanahu wa taala, sepse to të, të dy kanë një lidhje shumë të ngushtë me njëri tjetrin. Prandaj i që njeft ka deri në të vërtet, ka deri në Allah subhanahu wa taala, ai ka njohur fuqinë e Allahut, ka njohur urtsinë e tij, ka njohur dijen e tij, ka njohur madhështinë e tij. Domethënë që njohja e vërtetë e Kaderit i hap njeriu të një portë besimi shumë të madhe në Allah subhanahu wa taala të cilën nuk mund ta arrijë dot njeriu posa se njohë kaderin. Pra kjo domethënë është çështje shumë e rëndësishme gjithashtu. Tham që janë treguar dy hadithe nga profeti sallallahu alajhi wasallam, kuto ishin domethënë tet pika, të cilat tregojnë rëndin e kaderit. Janë treguar dy hadithe të cilat flasin për kaderin dhe thonë që nuk duhet të fol për kaderin. Hadithi i parë e transmetojnë Imam Taberani dhe Ibn Uajm në librin Vetul Hilje. Hadithi fatisht është i saktë. Fot kur përmenden shokët e mi, heshtni, fot profetit sallallahu alejhi dhe sallam. Kur përmenden shokët e mi, heshtni, edhe ndër të tjera thotë pasaj edhe kurt përmenden kaderi, heshtni. Gjithashtu është transmetuar se profeti sallallahu alejhi dhe sallam ndoli një ditë te shokët e tij, edhe gjiti ata duke dialoguar, duke u zënë për çështjen e kaderit. Ajsa e vore e sahabëve ju, ju skuqën molzat e faqes, faqeve të tij. Ajsa dukej se ai të kujtesi kur mund të nxjerrë për tyra thotë Kokrat e shekës A i ku që u bën Edhe u zemurën shumë Pre këtive primi që zi eshin Sahabën njërë tjetërin për qështën këtër Dhe u tha A për këtë e një urderuar A po a për këtë E më dërguar të kju Që u zini dhe më thënë Thot ata që ishin për para rjusho shkatëruan Nga që dialogua në këtë qashtje Pra ndaj unë por ju urderoj Që të heshtë dhe më thënë që të ndaloni Këtë Por dhe si gjësht, këto dy hadithe është sivion. Para gjithë, ëh këto dy hadithe nuk flasin për kaderin si temë kaderi, si çështje besimi, si shtyllë të Islamit. Por flasin e pikë pikë e parë është kur njeriu flet për çështjen e kaderit pa dije. Pa argumente. Sepse fam vëndimfar shkaqet të cilën ne na shtyn që të fasim për kaderin. Shkaqe shumë fuqishme. Shtyllë e Islamit është treguar në ditët në ditët Në hadithën më të madhaja është treguar shumë herë në Kur'an, ne jemi të urdhëruar ta kuptojmë Kur'anin me radhë. Ndërsa këto hadithe flasin kur njeriu flet për çështje të kaderit pa dije, edhe pa argumente. Prandaj thot Allah subhanahu wa taala wala taqumani seleka bihi ilm. Që kjo është thematikisht, flasë për dije, nuk është ndaluar vetëm kaderi. Është ndaluar në, në të gjitha temat, mirëpo nga që kaderi është një çështje delikate, edhe folur anët ka nevojë për më shumë që nuk vepër më shumë në kujdes se në çdo lloj teme tjetër. Sepse çështja është e delikatë, prandaj edhe profeti sallallahi i ka dhënë rëndësi të madhe. O dhuala të qofum alajselike behi ilm, po mos ndihesh atje ti nuk e di. Domethënë mos shko pas asaj gjeti nuk e di se ku çon. Ti kur flet për çështje që ka deri pa dije, në vërtet ke ndjekur një rrugë që ti nuk e di fundin e saj. Prandaj është ndaluar që njëu një të flasë pa dijen ç'është në ka deri. Gjithashtu në dalës tjetër ose do të thënë pikë tjetër në të cilën do të thënë ndalohet të flasësh për qaderin është kur njeriu flet për çështën e qaderit me logjikën e tij pa u bazuar në argumente, por thjesht te logjika e vet. Përpin që ta fuzojë logjikën e, e vet aty ku nuk hyn, aty ku nuk e ka lejuar Allahu subhanuhu teala, sepse qaderi fatikisht është fshi i Allahut edhe realiteti i qaderit, realitetin e tij, siç është do të thënë në ndrrtet, nuk e njeh kush përveç Allahu subhanuhu teala. Ne dim ai sa në është treguar jo më tepër saq. Edhe fatikish ajo që ne e shtrënguar që është gjë shumë abstratore, është, domethënë, ka shumë detaje të mbyllja, të cilat i rrisin besimin besimtarit, por fundin e tij i di vetëm Allahu subhanuhu teala. Kështu që logjika njerëzore nuk ka mundsi të njohë, ta njohë ka derën pa pasur argumente. Prandaj dhe sado që ta njohë njëriu Allahu subhanuhu teala pa ardhur Kur'anin dhe Sunetit nuk mund mjet të gjithë detajet e besimit, e të kaderit, e të xhirit Allahut, emrave të Allahut subhanahu wa taala, të cilat i njohu më ant Kur'an dhe Sunetit, sepse logjika njerëzore e mbanat nuk ka mundësi dot të arrijë të njohë gjëra të tilla. Pikë tjetër është që hadithi ndalon të flasin për kaderin kur një person flet për kaderin me qëllimin që mos për mos e besuarat ose për të kundërshtuar atë në formë kundërshtimi kur një person flet duke mos e nidhurzuar për këtë besim. Dhe kjo normalisht do në të thotë është ndaluar dhe hyn tek ndalesa e hadithit. Një dashur tjetër është që të kërkosh tek qaderi pjesën e fshehtë të tij, atë cilën se di askush tjetër për ishallahu subhanahu wa taala. Një dashur kjo është ndaluar në qadër dhe hadithi e përfshin ndalesën hadithi e hadithit e përfshin këtë lloj pike. Çështja tjetër është të pyesësh për çështjen e kadërit në formë kundërtuese. Kështu që një person i cili pyet në formë kundërtuese për çështjen e kadërit, jo në formë udhëzimi, ky person është ndaluar që, që të pyesi edhe të trajtojë këtë çështje. Ndërsa nëse një person pyet për të përfituar nuk ka gjë. Edhe në formë kundërtuese që një person thotë po mirë, Allah pse u udhzoi këtë dhe pse humbi këtë. Nëse do flasim, a, për të flasim ose të themi inshallah, do të rregojmë. Pse Allahu u zë këto dhe pse humi ta. Vetëm se dallimi është një person e pyet, e bën të pyetje për të përfituar, për të njohur urdin e Allahut, modshtinë e tij. Kurse dikush tjetër pyet për ta kundërshtuar urdin e Allahut në këtë çështje. Kuptoni dallimin mes dy dyave. Gjithashtu edhe konfliktet që mund të bëhen në çështjen e kaderit, të bazuara jo në argumente Gjithashtu e janë të ndaluara dhe i përfshim kër hadith Edhe po të shikosh me vëmëndin Në hadith thotë përvejtës salem Nërë tjera Nuk fëdhën përka deri Përtho dhe edhe për shokët e mi Kërë përmëndën shokët e mi heshtë Por se shdijet Kuran në ka folë për sahabët O së sabikun al awalun Min al muhajiin O lënsari O lëdhin e të vohu Bi hësani Rëdhi allahu anhun Thotë Kë Prej dhe ensarve, dhe të dhe nga mrapa, tëre, për muhaxhirëve dhe ensarëve, ato që ndoqën te ngjëra pa dyre, u kënaqë Allahu për tyre. Na qadradilla Allahun mu'minina idhuba ayunuka tahta ash-shajara. Fol për sababet Allahun Kur'an. Gjithashtu edhe profet i paqësorim ka thënë brezmi, brezim i mirësh brezi i im. Kështu që fjala profet i paqësorim që ka thënë kur të përmendën shokët e mi hesni, ka për qëllim kur përmenden gjëra të këqija, të cilat në krahasim me të mirat të tyra janë shumë të pakta. Prandaj thuat hesni. Shihni, për çështën e kaderit, nuk thot por nuk ka për qëllim Profetulloh so sallallahu alajhi wasallam që ne të heshtim në çdo çështë të kaderit, por të heshtim në ato gjëra të cilën nuk na takon ne ta. si të futemi ne to. Sikurse edhe për sahabët, ne kanë dalur që ne flasim para atë pikë në cilën unë në të cilat nuk na takon ne të hyjmë ne to. Kështu që bëhet e qartë, më zatreguem që çështja e kaderit është në çështje mbështitore për të cilën duhet të flasim, duhet sqaruar, duhet t'u tregojmë njerëzve është e do mos doshme sepse është prej, 7, prej 6 pikave të besimit Të cilët duhet i njoj besimtari Edhe duhet i besoj e to Edhe besimin katerin ka frytë shumë zhvaj Ne, dhe më thëmë tani dhe flasim për, për ku vizimin e katerit Kateri, kemi dhe më thëmë dy, dy termë në gjurë në rabë është fjalla El Kava o El Kader Fjalla El Kader në gjurë në rabë Bërma në disa kuptime Një për kërtyre kuptime dhe është Për caktimi të shkaja Më thënë Të shikosh masën e një gjëje Qofta jo dhe më thënë Qofta jo distancë Ose qoftë Dishka tjetër Që më ka pesh ose masë Nëse ti e caktonë të Qëtë në thotë në rabë Kadër Dhe më thënë që i dhe Dhe dhe më në gjete masën saj ka ajo Qëtë kadër Qadar ose qadar, të dyja përdoren në gjuhën arabisht. Kështu që kuptimi se fjalët në gjuhën arabisht do të ka dalë, do të thotë përcaktim. Nëse fjala qada në gjuhën arabisht do të thotë gjykim. Kështu që kur shkon ditë te gjykatësi dhe gjykon mbi teje, thotë qada. A vëzhgoni. Përndër të Allahu subhanahu wa ta'ala wa qada, gjithashtu vjen fjala qada me kuptimin krijim. Fjala qada me kuptimin krijim krijim po faqazë honë sema smavat në dy ditë. Po të krijoi Allahu subhanahu wa taala shtati në dy ditë, i krijoi. Domthonjë fjala qallav jemi me kuptimin e gjykimit dhe me kuptimin krijim. e krijimit. Prandaj dietarët kanë rënë në kontradikt në shpjegimin e këtyre dy termave në Islam. Nevojë të rreqojmë ndonëse mendime, por ideja është domthonjë që këto të dyja flasin për kaderin, për cilin ne do të rreqojmë se kuçi është shtyllë e tij dhe do jetë një ide e qartë. Domthon, kontradita në këtë çështje që do përmendim tani, nuk ka shkontraditë dëmtshme. Nuk ka pse ai ndoin dëm në të vërtetë. Prandaj dietaret kanë thënë për kaderin që kaderi është. Ky është për konfuzim, po jap një për konfuzim, por mësu sugjeruar, për, për konfuzim më i thjesht, më i qartë. Edhe po të shikosh fjale për shumë fjalë për konfuzimet, vetë fjala për konfuzim, ç'do thot. Ë do thot që ti i jep një përshkrim për atë gjë të cilën ti do ta tregosh se kush është ajo, duke treguar ëh si thosh elementet më kryesore, më bazë të asaj gjëje. Përndryshe ne për, për këtë lloj përshkrimi që po po më përkaderin shkurtimisht po për themi që Kaderi ka 4 elemente kryesore, të cilët përbëjnë përkuvizimin e tij. Kaderi është dija Allahu subhanahu tala, ta është shkrimi i gjërave, është dëshira e ti për të ndodhur ato gjëra që i ka dëshuar të ndodhin edhe krijimi i tyre. Shkurtimisht do të katra, ose ky është për kufizimin e kaderit. Edhe i kava. El -kava o el -kader. Kavas dhe i qadha, el qadha ul qadar qadaz do kaderit. Tash i dietarët kanë thënë që fjala qadha dhe qadar kur përmenden në veçantë, çdo njeri për tyre e përfshin tjetrën, përmban kuptimin e tjetrës. Edhe kur përmenden të dyja bashk njërë përmban një pjesë të kuptimit kaderit, të qaderit, qaderin e ju shipe domethënë përacaktimin e Allahut dhe tjetra përmban kuptimin tjetër, pjesën tjetër të prokuvizimit që t'i treguam. Por në disa dietar thonë që qaderi vetë fjala qader, nëse do të themi el qader ual qadha, qader thotë kanë për qëllim dijen e Allahut, kurse qadha kanë për qëllim krijimin. Siç thamë ta jeti Kur'ani që thot fakallahu nesama mawazi do thot i krijoi jeton shtatëqind në dy ditë. Fijo me in. Edhe disa djetarë thëmë të kundur tënë që ka dhaja është dija Allahus përme të ala, kurse ka deri është krijimi edhe përcaktimi gjerave dhe me, me në vendosje atyre me sasinë duhur në krijimi. Nuk ka shumë dëmë ose rëndësi se qëfar mendimi zjetë, dhe dy e janë të njashme edhe rëtullohën rët një gjeje të përbashkët, që të regon që ka deri dhe ne me këtë termë do hesim temë ka derën sa është më e njohur dhe është më e qartë edhe më e thjeshtë për të kuptuar. ë ka derën, përfshin në përkuvizimin e çdo ato që tham. Përfshin dijen e Allahut subhanuhu teala, shkrimin e çdo gjëje që do ndodhë deri në gjykimin, përfshin dëshirën e Allahut subhanuhu teala dhe krijimin e tij. Normalisht ka edhe shumë detaje tjera, sepse këto janë vetëm shtylla, do të flasim për to dhe argumentet e njerëzve për tyre. Ka dhe shumë gjitha e tjera në lidhje me këptimin e këtyre dhe lidhje në njëra tjetërën, dhe më thënë këtyre shtyllojë me njëra tjetërën, për të këptuar qarë që është të në kaderit. Kjo është, dhe më thënë, përsej përket përku, në më përkuvizimit të kaderit. Tema tjetër është tema e frytëve të besimit kaderit, dhe këta in shalë dhe të lem në mësimin e ardhëshëm, me lejnë Allahusë, edhe do dëshiroj që të kishte një mesis të veçantë për të që mos e ndanim në dy pjesë. Elen Allahu subhanahu wa taala. Kështu që me kaqëm gjyllim mesimin e sotëm, kjo ishte si paranthënie për çështjen e kandirit. Allah shpëloj më të gjitha.